Розділ дев'ятий. Манона Чорноклюва стояла на скелі біля вируючої річки. Вона заплющила очі, підставивши обличчя вологому вітру. Малокі звуки приносили їй більше насолоду, ніж стоїн вмираючих людей. Але завивання вітру входило до цих звуків. Слухати вітер, відчувати його на своєму обличчі – це хоча б нагадувало полі. Тепер вона літала лише в рідкісних снах. Там вона знову була в хмарах, сидячи на мітлі із залізного дерева. І мітла дзвеніла від магічної сили. Але це увісні. Нині її славна мітла нічим не відрізнялася від звичайних людських. Марна штука засунута в комірчину при кімнаті, яку Манона займала в фортеці Чорноклювих. Ось уже 10 років, як відьми втратили можливість літати. Там у повітрі навіть смак туману інший, і вітер відчувався інакше. А як здорово мчати в його незримих струменях. Сьогоднішній вітер був швидкий та лютий. Сьогодні вона б налітала вдосталь піднявшися високо-високо. У неї за спиною мати чорноклювої говорила з високою, поважною людиною. Він величав себе герцогом. Бабуся покликала Манону до себе відразу після того випадку з трьома селянськими дурнями, які надумали полювати на неї. Прямо з Фенхальського поля, де сні густо залили кров'ю останньої жертви. чи запрошення було простим збігом. Як і те, що Манона тоді знаходилася за якихось сорок миль від місця зустрічі. А зустріч відбувалася неподалік Адерландського кордону. Поки і бабуся, верховна відьма клану Чорноклювих, розмовляла з герцогом під рев річки Акант, Манона несла вартову службу. Інші 12 відьом із загону 13 стояли на своїх постах навколо невеликого табору. Усі ровесниці Манони. Усі росли та навчалися разом. Як і Манона вони мали при собі зброю. Але герцог, мабуть, знав, Чорноклювим збирає ні до чого. Навіщо тобі меч та кинджали, якщо ти вже народився із зброєю? А коли ти одна з тринадцяти добірних відом Манони, з ким вона сто років поспіль разом літала й боролася? Іноді самі слова загін тринадцяти жахав ворогів. Її відьми завжди діяли безпомилково та безжально. Манона кинула погляд на людську варту. Усі були в важких обладунках та призброї. Одна половина небезпечно поглядала на Чорноклювих, а друга стежила за герцогом та бабусею. Верховна відьма вшанувала загін 13, покликавши до служби. Відьом із інших шабашів клану Чорноклювих сюди не покликали. Тому не було потреби. Загін 13 замінював усіх. Манона приблизилась до найближчого караульного. Нільдрі вловили запах поту. Ще від нього пахло страхом і неябиякою втомою. Запах втоми нагадував мускус. Зважаючи на ці аромати, люди перебували в дорозі вже кілька тижнів. З ними їхали два арештанські візки. Від однієї виходив виразний чоловічий запах з ледь ловим відтінком парфумів. Другий віз був жіночий. Запах обох не сподобався Маноні. За словами бабусі, Манон народилася бездушною. Бездушною та безсердечною, якою має бути чорноклюва відьма. Жорстокість і підступність пронизували Манону до мозку кісток. Чому їй так зачепив цей запах? Так, звичайний людський дух. І водночас, і герцог, і в'язні у возах пахли не як звичайні люди. У їхньому запаху було щось дивне, чуже. Спітнілий караульний переминався з ноги на ногу, Манона всміхнулася йому. Рука караульна стиснула ефес меча. Маноні було нудно, і вона вирішила трохи розважитися. Вона злегка відкинула голову, відкрила рота і висунула свої залізні зуби. Караульний позадкував, його подих почастішав, від нього пов'яло різкою кислотою наростаючого страху. Якби не ці зуби Манону можна було б назвати красонею, волосся кольору білого місяця, але бастрова шкіра, темно золотисті очі. Її жертви не підозрювали, хто перед ними, рідко казали їй, що вона прекрасна, як фейська королева. На жаль, вони надто пізно впізнавали нехитру істину. Краса Манони була лише видом зброї в її природному арсеналі. Що потім з ним відбувалося? Манона й досі не могла згадувати про це без сміху. Захромтіла мертва трава. Манона відвернулася від тремтячого караульного і бурих спінених вод ріки Акант. Це повернулася бабуся. Після зникнення магії відьми почали старіти. Маноні було більше 100 років, але поки існували магічні сили, вона виглядала не старше 16. Нині вона перетворилася на 25-річну. Вони старіли, як звичайні смертні жінки, і це сповнювало душу відьом невгамовним страхом. А її бабуся? Багаті чорні шати матері Чорноклювих майоріли на пронизливому вітрі, чимось нагадуючи річкові води. Зможки встигли торкнутися бабусиного обличчя. У її смоляву чорному волосі з'явилася сивина. Верховна відьма клану Чорноклювих була не просто гарною, вона була красивою. Навіть зараз, коли час залишив свій невблаганий відбиток на її білій шкірі, на неї не можна було дивитися без захоплення. «Ми йдемо», – сказала мати Чорноклювих. Вони пішли берегом річки, обравши північний напрямок. Люди герцога ще щільніше оточили свій табор. Розумна обережність, коли поряд 13 нудьгуючих віддів. Легкий ківок Манони і всі вишукалися в лінію. Інші 12 трималися на належній відстані від Манони та бабусі нечутно ступаючи по зимовій траві. За всі місяці мандрівок містами та селами нікому з них не давалося вияти жодної кришанської відьми. Манона знала, за це на них рано чи пізно чекає покарання. Можливо, комусь пальці зламають, потім усе це загоїться, але гіркота публічної ганьби залишиться. Такий був улюблений бабусин спосіб покарання. Не так зробити боляче, завинивши. Скільки принизити їх. Однак зараз бабусині чорні очі з золотими цятками, ознака найчастішої породи чорноклювих, були спрямовані на північ, до задубілого лісу і далеких білокличих гір. Чорні очі з золотими цятками особливо шанувалися відьмами клану. Чому саме Манона не знала, а запитати в бабусі не наважувалася. Але таких очей, як у Манони, кольору темного золота, у клані більше не було ні в кого. Коли Манона що не народилася, бабуся, побачивши її очі, забрала внучку від трупа матері, що стигав, проголосивши своєю незаперечною спадкоємицею. Бабуся продовжувала йти. Манона йшла поруч і мовчала. Потрібно буде, бабуся сама заговорить. А інакше? Інакше можна без язика залишитися. «Ми вирушимо на північ», – сказала бабуся, коли табір смертних зник за пагорбом. «Зі свого загону вибери трьох» і пошли їх на південь, захід і схід. Нехай розшукують наших одноплемінниць і передадуть, що ми всі збираємося у ферянській западині. Про це повинні знати всі чорноклюві, до останньої відьми. Нині ця відмінність зберігалася лише в словах. Кожна відьма належала до свого шабаша. Після падіння їхнього західного королівства, коли Залізнозубих довелося боротися за виживання, всі відьми в клані чорноклювих, жовтоногих та синьокровних мали перебувати в постійній готовності до битви, до Великої війни за повернення своїх земель. І якщо комусь судилося на ній загинути, така воля верда. Сама Манона ніколи не була там, де колись знаходилися володіння відьмового королівства. Вона не бачила ні руїн, ні великих полів, що тягнулися до Західного моря, і ніхто з тринадцяти там не бував. Прокляття останньої кришанської королеви зробило їх вигнанцями та вічними мандрівниками спливаючи кров'ю під час легендарної битви, вона прокляла всіх залізнозубих. Мануна мовчала, відчуваючи, що бабуся ще не закінчила. Якщо твоя варта побачить когось із інших кланів, нехай їм скажуть, щоб зібралися в западенні. Жодних скандалів і бійок не затівати. Залізні бабусині зуби виблискували на післяполудневому сонці. Мати Чорноклювою була з-поміж стародавніх відьом. Вона народилася ще у відьмимському королівстві і в складі Союзу Залізнозубих боролася проти крошанських королів. Давні відьми пишалися своїми залізними зубами. Манон не пам'ятала, щоб бабуся їх забирала. Зараз Манона мовчки кивала. Час запитань ще не настав. Поки що вона обмірковувала почути. Феріанською западиною називалася проклята, безплідна смуга землі між Білокличами та Рунськими горами. Хоча ж вона служила одним з небагатьох проходів із родючих східних земель, упустки Західного краю. Манона пройшла цим лабіринтом засніжених печер та ущеден лише одного разу, пішки разом із своїм загоном та ще двома шабашами. Це було майже одразу після зникнення магії, коли всі вони раптом відчули себе осліпленими, оглухлими та прибитими до землі. Половина інших відьом не змогли пробратися через западино. Тринадцяти – це вдалося, але на силу. Під час крижаного обвалу Манона ледь не втратила руки. Руки вдалося зберегти завдяки Астеріні, її безпосередній помічниці, і завдяки грубій силі Сорель, третьою за значимістю у їхньому загоні. З того часу Манона не була у феріанській западині. В останні місяці доходили чутки, ніби там творилося щось страшне. Беба жовтонога загинула. Слова бабусі відвернули Манону від спогадів. Вона обернулася на губах бабусі, грала легка посмішка. Убили в Рафтхолі, герцог отримав листа. Але хто вбив і за що невідомо. Крошанки. Можливо. Посмішка матері чорноклювих ставала ще ширшою. Її залізні зуби подекуди були іржаві. До феріанської западини нас запросив адерландський король. Герцог передав мені його слова каже, та на нас чекає королівський подарунок. Манона згадала все, що знала про дарландського короля й його безрозсудне, криваве прагнення завоювати світ. Їй прямий обов'язок і як командира загону, і як спадкоємиці було оберігати життя бабусі, заздалегідь передбачаючи всі загрози та пастки. Його запрошення може виявитися пасткою. Розрахунок простий – зібрати нас в одному місці та знищити. Раптом король змовився з кришанками. А може і з синьокровними. Ті здавна хотіли панувати над усіма кланами залізнозубих. Я так не думаю, замислено промовила мати Чорноклювих примруживши свої бездонні чорні очі. У короля є для нас пропозиція, для всіх кланів залізнозубих. Мануна чекала на подальше пояснення. Її нетерпіння було настільки велике, що трапи зараз тосі смертних розітнула б їх за лічні секунди. Королю потрібні наїзниці. Мати Чорноклювих продовжила дивитися на обрій. Наїзниці для драконів. Його повітряна кавалерія. Всі ці роки король вирощував їх у фаріанські западені. Давно, дуже давно нитки долі не звивалися у сприятливий візерунок. І ось тепер. А коли наша служба закінчиться, король віддасть нам драконів, уявляєш? Ми повернемо собі залізний край, очистимо його від смертних свиней, що розплодилися. З бабусини грудей вирвався лютий, пронизливий крик. Манона Мевуолі зіщулилася, потім почала вдивлятися в білі шапки далеких вершників. Знову літати, знову пролітати над гірськими перевалами, знову полювати, як колись. Звичайно, дракон не зрівняється з мітлами із залізного дерева. Але тепер брак магії заступить і дракони. Розділ десятий День видався стомлюючим. Шоу навчав новачків, намагаючись не попадатися на очі ні доліну, ні королю. Зараз їм володіло одне бажання – повернутися до себе та скоріше завалитися спати. Але що ж це? Біля дверей великої зали потрібно було стояти чотирьом вартовим. На ній було лише двоє. Побачивши Шаола, карауль не швидко відсалютували, проте вигляд у них був зляканий. Траплялося, що гвардієць не заступив у караул через хворобу чи сімейні обставини. Головне – вчасно доповісти про це. Шаол завжди знаходив заміну. Але щоб одразу двох не з'явилося, на варту і їм не знайшли заміни, пояснення гаркнув Шаол і швидше – один з вартових закашлявся, ще один позеленів. Три місяці я пройшов навчання, та й другий прослужив трохи більше. Тому шоули поставив їх у нічну варту біля дверей порожню велику залу. Але за ними мали дивитися двоє інших, які вже давно служили в гвардії. Караульний перестав кашляти, він був весь червоний. Значить, вони сказали, пане капітане, вони сказали, що їхню відсутність ніхто не помітить. І взагалі, великий зал зараз порожній. І там нема кого охороняти, а ще. Корольний замовк, злякано озираючись на всі боки. Язик відсох, прикрикнув на нього шов далі. Він був готовий власноруч стратити дезертирів. Пане капітане, вони пішли на генеральську вечірку, продовжив другий. Тут повз нас ішов генерал Ашерір. До місця прямував, ось і покликав тих двох з собою. Вони спершу боялися йти, запитували, що потім скажуть командиру. Вам, значить. А генерал їх заспокоює. Сказав, ви не заперечуватимете. І тоді вони пішли з ним. Шаул стиснув зуби. Що ж, таке цілком одусія Діона. Чому ніхто з вас не не доповів про самовільну відлучку? Якщо не мені, то моєму помічнику. Війна, зрозумійте, капітане, сказав другий. Ми не хотіли, щоб нас порахували за доносчиків. Велика зала зараз справді порожня. А статут не для вас писаний, обірвав його Шаул. Тепер цілий місяць носитимете подвійну варту в садах. Погуляйте в мене по морозу. Жодних звільнюючих, а якщо ще раз не встигнете вчасно доповісти про чиюсь самовільну відлучку, вижену стріском з гвардії. Зрозуміло? Вислухавши, підтверджуючі, бурмотіння, Шоул рушив не до себе, а до парадних воріт замку. Чорта з два він сьогодні виспиться, потрібно йти в місто, шукати двох дезертирів, і заразом поговорити з генералом. Під свою вечірку Едіон зняв цілу таверну. Біля дверей стояли міцні хлопці. Пристойним відвідувачам пояснювали, що вони сьогодні гуляють, а різний мотлох просто відганяли. Але побачивши Шаола та ефес його меча у формі орлиної голови, мовчки відійшли від дверей. Таверна була повна, повнісінька знатної публіки. Роздягнені жінки, чи то куртизанки, чи то придворні пані. Голосисті чоловіки... Розпалені випивкою. За столами грали в карти. Біля палаючого вогнища розташовувалися п'ятірка співаків, А компонуючи собі співали різні куплети. Діон не пожалів елю та вина. Того і іншого вистачило б на цілий. легіон. Цікаво, хто платив за все це? Саме Діон своїми кривами Морошима. Чи його величність виявив щедрість і звалів покрити витрати сказни? Шоул майже відразу побачив своїх дезертирів, а разом з ними ще півдюжини гвардійців вільних і служби. Усі грали в карти. На колінах у них, п'яно посміюючися, сиділи жінки. Чоловіки теж сміялися, доки не побачили свого командира. Тепер вони були готові повсти по брудній підлозі, випрошуючи прощення. Шоул наказав їм негайно повернутися до замку. Вирішуватиме їх долю він завтра. Він не знав, чи заслуговують дезертири того, щоб вигнати їх із гвардії, виявилося, що Діон їм набрехав, сказавши, що вже про все домовився з Шаолом. Караульні біля дверей промовчали про це почуття гвардійської солідарності. І потім таке рішення потрібно приймати не з гарячої, а на свіжу голову. Ті, хто провинився, поспішили в замок, з ними пішли інші гвардійці, яким одразу перехотілося веселитися. Шаол вирушив шукати генерала. Дивна річ, ніхто не знав, де сам Едіон. Спочатку Шоула відправили на другий поверх, де були кімнати для ночівлі. Там він побачив двох жінок і досить п'яного чоловіка. Той запропонував приєднатися, мовляв, дівчат на всіх вистачить. Шоул відповів, що не збирається їм заважати і хоче знати, де генерал. Жінка заявила, що недавно бачила його у підвальному залі. Грав у карти з якоюсь важливою людиною, обличчя якої приховувала маска. Шоул поспішив до підвальної зали. Там насправді сиділи кілька важливих персон, які зображали звичайних городян. Шоул чудово знав, хто ховається під масками і при нагоді міг би назвати імена. Усі дружно повторювали, що генерал вирушив до великої зали пограти на скрипці. Шоул піднявся до великої зали, і Діон не грав на жодній скрипці. На лютні, флейті та барабані теж. Здавалося, що Діон Ашер влаштував цю вечірку, але сам на ній не був присутній. Шао торкнулася за плече куртизантка, пропонуючи разом з нею відпочити від галасливих веселищів. Капітан зібрався було гарнути на неї і прогнати, але передумав. Він пообіцяв дівчині срібну монету за інформацію про місце знаходження генерала. Куртизантка повідомила, що годину тому бачила його, як він іде під ручку з дівчиною. Вони прямували в найбільшу відокремлене місце, в яке вона не знала. Якщо Едіона в таверні не було, тоді Шоолу тут нічого робити. Час повертатися в замок. Шоола схвалювала новина, випадково почута ним у закладі. Невдовзі в столиці з'явиться легіон Едіона. Воїни генерала Шаріра нібито обіцяли погуляти в Рафтхолі так, що після них ще довго збиратимуться биті черепки. Природно що королівських гвардійців теж запрошували брати участь у пияцтвах та непотребстві. Тільки ще не вистачало, щоб цілий легіон смертельно небезпечних воїнів башкетував у тавернях Рафтхола і погано впливав на його гвардійців. Якби таке сталося, винен буде не генерал, а він – шаул. Але в задуми капітана не входило потрапляти під пильну вагу короля. Значить, за Діоном доведеться говорити не лише про двох дезертийів. Потрібно знайти щось таке, що можна було застосувати проти Діона і змусити генерала більше не влаштовувати таких вечірок, і найголовніше взяти з нього обіцянку, що свій загін відтриматиме в порядку. Якщо завтра Ідіон влаштує нове збіговисько, Шаолу обов'язково піде туди. Він має знайти спосіб натиснути на генерала. Розділ 11. Селена прокинулася, коли тільки почала світати. Якщо те, що було раніше, взагалі можна назвати сном. Вона тремтіла від холоду, у неї нило все тіло. Відчинивши двері своєї комірчини, вона виявила, Кістяву баночку з мазю, що пахла м'ятою та розмарином. Під баночкою лежала записка. Почерг був дрібний та щільний. Ти це заслужила. Маєва бажає, якнайшвидше, одужання. Селена хмикнула. Схоже, Маєва начистила племіннику дзьоб і почистила пір'я. На додаток ще змусила самого віднести до дверей Селени свій дар. Губа залишилася набряклою. Селена змастила її і підійшла до просторого комода. Над ним до стіни був прикріплений уламок дзеркала. Колись Селена любила глядатися в дзеркало, але зараз і важко вірилося, що відображення її власне. А ким питається, воно має бути після стількох днів життя на дахах Вареса, після ненависної теги та такого ж ненависного вина. Навіть дивно, що колись миття в гарячій воді було й доступно практично щодня. Напевно, Рован зрозумів, що в цьому жалюгідному тазі їй не митися – Окрім мазі, за дверима Селена знайшла кілька глечиків з водою, милої новий одяг, нижню білизну білого кольору, простору сорочку, блідо-сірий камзол та плащ. Камзол і плащ були такими ж, як у Рована. Одяг простий, але щільної тканини і сумлінно шитий. Селена вимилася з тією ретельністю, з якою дозволяли умови кімнати. Склав в віконці не було, тому всередині вільно вповзав лісовий туман. Вона раптом почала тужити за своїми покоями в палаці. Швидко прогнавши ці думки, вона витерлася і вдяглася в нове. Добре, що Рован не обмежив її гардероб однією лише сорочкою. Всю ніч вона слухала стукіт власних зубів, який не припинявся зараз. Мокре волосся теж не зігрівало, хоча й вона заплила його в косу. Засунувши ногу в шкіряні чоботи, Селена підперезалася товстим червоним поясом, зав'язавши його досить щільно, але так, щоб не заважати рухатися і дихати. Кушак хоча б трохи підкреслив її фігуру. Хіба цю жордину можна назвати фігурою? Селена хмурлася, дивлячись у дзеркало. Вона схудла. Обличчя стало таким же спустошеним, як і душа. Навіть волосся втратило близьк, і тепер висіло мотузками. Мась прибрала припухлість, але не колір розбитої губи. Хоч вимитися змогла. А щоправда, поки милася, стало ще гірше. Селена критично глянула своє нове вбрання. Для лісу якраз, але не для кухонної роботи. Зітхнувши, вона розв'язала пояс, зняла камзол, кинула те інше на ліжко. До того ж у неї змерзли руки. І перстень на схудлому пальці крутився, того й дивився зіскочить. Та й нехай. І навіщо взагалі вона дивиться на цей аметист, який ще не встиг упіймати денне світло? Що б зараз сказав Шоул, побачивши її? Це через його вона була тут. Тут означало не тільки місце, а й її стан. Нескінченна втома і білю грудях, що не проходив. Шоул не винен у загибелі Нехемії. Селена розуміла це, переконавшись, що принцеса сама побудувала ланцюг фатальних подій. Однак він приховав від Селени важливі відомості. Шоул вибрав короля. Визнаючись її у коханні, він продовжував вірно служити цьому чудовицьку. Мабуть, не треба було зближуватися з ним. Не треба було мріяти про світ, де можна забути, що Шаол є капітаном королівської гвардії. Слуга страшної людини, яка знову-знову руйнує життя. Біль у грудях посилився, селені ставало важко дихати. І все-таки вона підійшла до вікна і глибоко вдихнула туман. Такий самий туман огортав її душу. Потім вона штовхнула двері та вийшла. Однією з переваг роботи на кухні було тепло, швидше навіть спека. Вогонь палав у величезній цегляній печі що служила плитою, проганяючи ранковий туман. Вікна, через які туман проникав на кухню, були лише на одній стіні, над мідними чанами. Сила здивувалася, заставши в кухні всього двох, згорбленого старого та молодого хлопця. Схилившись над плитою, старий стежив за кипінням казана. Хлопець сидів за довгим дерев'яним столом, що поділяв кухню навпіл. Він кришив цибулю, принагідно спостерігаючи за піччю, звідки тягнуло хлібом. Боги милосердні, як же вона зголодніла. Хлібом пахло так спокусливо, а що варилося в казанах. Схоже, хлопець встиг виспатись, якщо в таку ранню годину тріщав без зупинку. Його веселий голос луною відбивався від кам'яних сходів. Але балаканина його миттєво припинилася, коли в кухню спустився Роман. І хлопець, і старий перервали роботу. Нарувана селена натрапила наприкінці коридору. Він чекав на неї, схрестивши руки. На обличчі було написано багатовікову нудьгу. Схоже, він сподівався, що Селена проспить і матиме законну підставу її покарати. Веський принц мав нескінчене терпіння і, напевно, був невичерпним на вигадування поганих покарань. Зійшовши вниз, Рован застиг. Селена подумала, цікаво чи вміння застигати нерухому в нього вроджене чи вчився десь. — Я привів вам помічницю на ранок, — сказав Рован старому. — Після сніданку я й заберу на весь день. І жодного слова привітання. Навряд чи це було особистістю його характеру. Швидше за все, фейці не вважали за потрібне вітатися із смертними. Рован перевів погляд на Селену і трохи підняв брови. Вона прочитала в його очах. «Здається, ти хотіла не розкривати себе. Давай, принцесу, називай будь-яке ім'я». Що ж, він прислухався до її вчорашніх слів. І на тому спасибі. «Алентія». Глухо промовила вона. «Мене звуть Алентія». У неї здавило живіт. Слава богам, Рован не посміхнувся. Але якби він тільки посмі насміятися з імені даного її нехемії, вона б кишки йому випустила, усякому разі спробувала б. Старий нахилився, витираючи оббілий фартух вускуваті, зморшкуваті руки. На ньому була коричнева вавоніна блуза, далеко не нова і місцями потерта. На ходу він дивно вивертав ліве коліно. Але сиве волосся було акуратно заплетена в косу, і не падало на його засмагле обличчя. «Принце, ми вам щиро вдячні за помічницю», – старий вклонився, відчуваючи, що йому важко нагинатися. «На кухні жодна пара рук не буває зайвою». Зеленкувато очі оглянули Селену з ніг до голови. «З кухонною роботою знайома?» Селена була знайома з багатьма іншими роботами, але від кухні долі її якось уберегла. «Ні», – коротко відповіла вона. «Не біда, ноги у тебе спритні, а решта швидко навчишся. Постараюсь. Відчувалося така відповідь цілком влаштувала Рована. Розвернувшись, він пішов нагору. Кожен його безшумний крок був сповнений сили. Він умів керувати своєю силою, умів стримуватися. У цьому Селена переконалася. Якби Рован захотів, він би розніс її щелепу. «Я Емріс», – представився старий. Він поспішив до печі, відкрив заслінку, взяв приставлену до стіни дерев'яну лопатку і витяг рум'яний коровай. Зі знайомством покінчено, чудово, жодної вічливості, ні санітниці, усмішок та іншого, але його вуха, напівкровка, це було видно за формою вух Емріса, що проглядалися крізь сиве волосся, спадщина фейтів. А його звати Лока. Старий кинув бік хлопця. Каструль та сковорди, що звисали зі стельових гаків, наполовину загороджували його обличчя, що не заважало хлопцеві широко посміхатися селеній трусити темною рудою грибою. Вона перекинула його вік, мабуть на кілька років молодший за неї, і плечі ще не стали широкими по-дорослому. Коричнева блуза бовталася на ньому, як на вішалці, а роки були надто короткі. Основна частина роботи дістанеться вам з лукою», – додав старий. «Жах і морок», – проціпив хлопець і скривився від гострого запаху цибулі, яку різав. «Але ти звикнеш. Ось тільки вставати зранку». Емріс нагородив його сердитим польодом і лока поспішив додати. Зате ти потрапила в чудове товариство. Силено обмежилася вічливим кивком, на більше їй не вистачало. Тепер, коли пішов рован, можна було й озирнутися уважніше. За спиною локи виднілася ще одна кам'яна гвинтова драбина, що йшла вгору. По обидва боки від неї височіли дві величезні шафи способів веделками та ложками. Все це було не тільки старим, а й гнутим, м'яким. Сколами й тріщинами. Кухня мала окремі двері, верхні частини якої була відчинена. У прорізі виднілася галявина, де клубився туман і стіна дерев. Меж... Між деревами, вічними сторожами, темніли мегаліти. Емріс розглядав її руки. Селена сунула їх в кишеню. Нема чого йому бачити шрами сліди від кайданів. Рівіти по зламаних нігтях не буду, посміхнулася вона. Боги милосердні, що ж з тобою сталося? Запитав старий. Питання було поставлено уважно. Села відчувала, що він і так багато про що здогадувався. Достатньо слухався її акцент і подивився на розбиту губу та кола під очима. «А ти поживи в Адерлані", сказала вона. Лука навіть ножа впустив. Каже, що треба робити», – Селена продовжила дивитися на старого. «Візьмуся за будь-яку роботу». Нехай Рован вважає розпещеною та егоїсткою, Так вона є, але їй хотілося, щоб і м'язи боліли від напруження щоб руки впливалися мозолями і щоб наприкінці дня вона безмірно стомлена провалювалася в сон, ні про що вже не думаючи і нічого не відчуваючи. Емріс притсмокнув язиком. В його очах Селена прочитала співчуття, чому я одразу захотілося відтяпати йому голову. Але потім його очі стали колишніми і він сказав, «Доріж цибулю, лока, ти стеж за хлібом, а я почну готувати запіканку». Селена вирушила за стіл. Потрапити туди можна було лише, пройшовши по згігантську плиту, складену з дерев'яного каміння. Камені покривали незрозумілі знаки та дивні зображення. Навіть опорні стовпи були в вигляді постатей. Верхня частина передньої стіни була металевою, її прикрашали дев'ять скульптурних зображень богинь і богів. Щоно глянувши на них, Селена поспішила відвернутися. Їй стало ніякого від виду двох богинь, що розташувалися посередині. Голова однієї була увінчана зіркою, а в руках лук і сагайдак зі стрілами. Друга тримала на піднятих руках блискучий бронзовий диск. Села могла присягтися, що богині стежили за кожним її кроком. Сніданок перетворив кухню на божевіллю, що на світло за вікнами змінилося з сірого на золотисте, в кухні з'явилося повну народу. Одні стрімко збігали сюди, інші не менш стрімко вибігали, слуху в фортеці не було. Тільки чергові – жилясці, обвітрені та добровільні помічники. Варто було виставити на стіл чергову страву з яйцями, картоплею та вочами. чиїсь руки тут же схоплювали її і гвинтовими сходами несли на гору до їдальні. Туди щагли величезні глечики з водою, молоком і верт знає ще з чим. Населено дивилися як на частину кухонного начиння. Хоча Емрі кілька разів називав її ім'я, найчастіше її зовсім не помічали. Це не ображало Селену. Навпаки, після десяти років небезпечних поглядів і перешіптувань за спиною, бути непомітною виявилося приємно. Їй думалося, що Рован не розкриє її таємниці, хоч би тому, що він теж терпіти не міг розмов. Зайнята нарізкою овочів, відмивання котлів вона стала ніким пилом на дорозі. Докучав тільки ніж, що затопився, а ще треба було нарізати гори грибів, зеленої цибулі і звичайної шкартоплі. Ніхто, якщо не брати до уваги спостережливого Емріса, не звертав уваги на її акуратні шматочки. Їх просто згрібали у чергову каструлю чи котел, а селені видавали нове завдання. Потім кухня спорожніла пішли всі, крім Емріса та Локі. Зате зверху долинав сонний сміх, нерозбірлива говірня і стукіт посуду. Селені страшенно хотілося їсти, але, торкнувшись до їжі, що залишилась на столі, вона чомусь не наважувалася. Щоб не бентежити себе, вона відвернулася і побачила Локу, що спостерігав за нею. «Та ти ж їж не соромся!» – хлопець широко посміхнувся. Він кинувся допомагати Емрісу. У двох вони підтягли до одного з мідних чанів важкий залізний котел із гарячою водою для миття посуду. Минулої години Лока встиг поговорити чи не з кожним, хто бігав в кухню. Його сміх дзвенів, перекриваючи брязки посуду та крику. «Їж, поки є час!» Коли почнеш мити посуд, там уже не буде недоїжжі. Декілька чанів були наповнені брудними тарілками. Скільки часу й знадобиться, щоб перемити посуд хоча б за одного. Селена швидко сіла за стіл, поклала собі картоплі, здала пару яєць і налила в щербатий кухоль чаю. Вона не їла, вона пожирала. Все було дуже смачно і чарівно пахло. За лічені хвилини вона вм'яла дві скипки хліба з яйцями і взялася за картоплю, таку ж дивовижну смачну. Чай вона пити не стала, Віддавши перевагу склянці жирного соткуватого молока. У Рафтхолі вона нізащо не почала пити молоко. Там вона могла вибирати найвишуканіші соки. Однак, знову відчувши на собі чужі очі, слана піднесла голову від тарілки. Емріс і Лока стояли біля плити дивились, як вона їсть. Боги милосердні, промирив старий, теж сідаючи за стіл. Коли ж ти востаннє їла? Коли вона востаннє їла таку смачну їжу? Давно. Якщо Рован зараз з'явиться за нею, їй не повинно хитати з голоду. Для навчання потрібні сили. Для навчання магії. Від занять із Рованом Селена не чекала нічого іншого, але вона витримає. Вона отримає право постати перед Маєвою і виконує клятву, дану нехемії. Питання Емріса одразу погасили її апетит. «Перепрошую», – буркнула Селена, відклавши вилку. «Її ж досталь», – сказав Емріс. Для кухаря немає приємнішого видовища, ніж бачити, з якою насолодою дядь те, що він приготував. Це було сказано з добрим гумором і такою ж доброю усмішкою в очах. Якби вони поставились до неї, якби довідалися, чим вона займалася в далекому Ерілеї. Якби довідалися, скільки крові вона пролила, як знущалася над могилою, відрізаючи від нього по шматочку. Якби довідались про аркера, прикінченого нею під землею, і ще про багатьох кого вона навпаки не зуміла захистити насамперед Нехемію. Емріс і Лока сіли поряд із нею і теж почали їсти. Вони ні про що не питали, і це її більш ніж влаштовало. Не хотілося вв'язуватися в розмову. Потім Емріс і Лока заговорили між собою про те, що Лока підніметься на парапет фортеці і вправлятиметься разом з іншими вартовими. Про місні пироги, яким Емрісу треба встигнути спекти до обіду, про швидкі душі, якщо вони вчасно не припиняться, весняного свята знову не буде, як минулого року, звичайні відносини, нормальні турботи. Дивлячись збоку, здавалося, ось сидять за столом діти і внуки, і їм добре в товаристві один одного. Вони жили зовсім в іншому світі. Їм би в кошмарному сні, не здавалася, зловісна імперія, де руками лється кров. Де жорстокість і рабство встигли стати звичайними явищами. Селена майже бачила три душі, що кружляли над столом: дві світлі, чисті і третя схожа на чорне полум'я, що коливається. "Її душа. Не дозволяй світлу згаснути в тобі". Це були останні слова Нехемії, вимовлені під землею. Селена відсунула тарілку, їсти більше не хотілося. Їй не зустрічалися люди, над якими не витала зловість, тінь Адарлана. Вона на силу могла згадати роки раннього дитинства. Недовго щасливої пори, коли Терасен ще був вільний і не знав адерландського рабства. Але тедавне відчуття свободи згадати ніяк не вдавалося. У неї під ногами розкривалася яма. Настільки глибока, що треба якнайшвидше відійти, інакше вона рухне туди. Селона вже збиралася взятися за миття посуду, коли Лока раптом сказав, «Якщо Рован узявся навчати тебе, ти або дуже важливий птах, або тобі не пощастило. Проклята Богами, хотіла відповісти Селена, але промовчала. Еміріс поглянув на неї з обережним інтересом. Ти навчатимешся, щоб потрапити до Доранелли? А хіба ви всі тут не з цієї причини? Питання прозвучало різкіше, ніж її хотілося. Так, погодився Лока, але мені ще не один рік навчатися, перш ніж вони вирішать, чи можна мене пускати туди. Чи не один рік? Вона не дочула Маєва не може тримати її тут так довго. А ти давно навчаєшся? запитала вона Емріса. Старий сумно посміхнувся. Мені й п'ятнадцяте не було, коли я тут з'явився. Потім працював на них близько десять років. Мені сказали, що я мало придатний для доранели. Занадто пересічний. Повторював я, а потім вирішив: нехай краще мій дімі вогнище буду тут, ніж доранелі, де кожен дивився на мене зверху вниз, так до кінця днів. Зараз я ні краплі не шкодую. Мій напарник поділяє мої погляди. Невдовзі ти побачиш його. Він часто сюди навідується і тягає шматки з собі та своїм людям. Емрік засміявся, Лока теж усміхнувся. Парний чи не чоловік? У фейців були парні. Їх пов'язували узи міцніше, ніж шлюб. Ці узи зберігалися і після смерті. То ви тут усі напівкровки? запитала Селена. Лока стиснувся, але все-таки посміхнувся. Цим словом нас називають лише. Чистокровні фейці. Ми вважаємо за краще називати себе напівфейцями. А так, так. Багато хто з нас народився від смертних матерів. Батьки не підозрювали про наше існування. Обдарованих майже одразу забирають до Доранели. Щодо нас, звичайного потомства, нам важко жити серед людей. Точніше, їм важко з нами. Тому ми опиняємося тут, у варті туману. Або в іншій прикордонній фортеці – у Дуранеллу допускаються небагато. Інші просто мешкають тут, серед собі подібних. Лока примружився, розглядаючи її вуха. «Схоже, в тобі більше людського, ніж феську». «Тому що я не...» Розповідати подробиці вона не збиралася. «А ти можеш змінювати вигляд?» – спитав Лока, ігноруючи застережливий погляд Емріса. «А ти?» – запитання відповіла Селена. «Ні, і ніхто з нас не може». Якби могли, то давно були б у Доранелі разом з рештою обдарованих, яких любить збирати Маєва. Лока притримає язика, крикнула нього Емріс. Маєва цього не проховує, значить нічого таємного в цьому немає. Баста інші теж. Язика не прикушують. Є тут кілька вартових, які вміють змінювати вигляд. Малакай парний Емріса вміє, але вони залишаються тут, бо самі не хочуть до Доранелі. Селена не дивувала, що Маева оточувала себе обдарованими напівкровками і тих, від кого їй ніякої користі тримала тут. «А в когось із вас є здібності?» «Ти про магію?» У Локи смикнулися в уста. «Ні-ні, ні, ні в кого, навіть натяку нема. Чув, що на вашому континенті магії завжди було більше і здібності були різноманітнішими. Скажи, а чи правда, що магія потім зовсім зникла?» Селена кивнула головою, Лока тихо свиснув. Хлопець розкрив рота, маючи намір поставити нове питання, але й зовсім не хотілося говорити про це, і вона задала своє. А інші в фортеці є на півфейці з магічними здібностями. Є, лука знизив плечима, але магія у них слабка, можуть впливати на трави, щоб швидше росли, можуть знайти воду або дощу викликати, та нам цього не потрібно. Так, у разі чого на допомогу їй розраховувати не доведеться. Ніхто не полегшить її спілкування з Рованом та Меєвою. Але нічого особистого або захоплюючого ти тут не побачиш, провадив далі Лока. Ні тобі зміни вигляду за власним бажанням, ні управління вогнем. Уселенне миттєво звело живіти. І передбачати події тут також ніхто не вміє. Років зо два тому прийшла до нас мандрівниця. Ось у неї були справжні магічні здібності. захоче грозу влаштує, або снігопад, або струмок розілється до ширини річки, Загалом і пробула в нас тиждень. Маєва про неї дізналася, забрала до Доранели. І більше ми про неї не чули. Навряд чи хлопець видавав якісь секрети, але Емріс весь час несхвально поглядав на нього. Локу це не бентежило, він любив говорити і в селені бачив передусім нову слухачку. Шкода, звичайно, що ту жінку від нас забрали. Вона ще й гарна була. Якщо подумати, що здібності це не магія. Так, жалюгідні обгризки полохливих селян вразило б. Але ж ми не селяни. Ах, хлопче, язик в тебе без кісток. Обсмикнув його Емріс. Дивись, якби боги не вирвали його за такі промови. Локас кривився, в очі. Як і будь які в його віці, він терпіти не міг повчань. Але Емріс не збирався зупинятися. Колись такою магією володіли багато хто. Боги наділили людей цими здібностями. Без них люди не вижили б. Здібності ці передавалися з покоління до покоління. Але людям... Коло лінгі розвивати свої обдарування, магічні здібності слабшили і майже зовсім зникли. Селено ззирнулося на фігуру богів та богинь. Їй хотілося сказати, що в давнину небожителі вступали в близькі стосунки з людьми, і це було основним способом передачі магічних талантів. Але розмова стала б марною балаканиною якщо вже доводиться вести розмову, то з користю для справи. А що ви знаєте про Рована? Скільки йому років? Зморшкуваті пальці Емріса обхопили порожні кухоль. Він один з небагатьох фейців, хто буває в варті туману. Навідується він часто сюди, збирає повідомлення для Маєви, але тримається замкнуто. У фортеці ніколи не чує. Іноді приїжджає сюди ще з п'ятьма подібними до нього. Всі вони, чи полководці королеви, чи шпигуни, чи ще хто. Вони не пускаються до розмови з нами. Все, що ми про них знаємо – одні чутки. Спробуй зрозуміти, куди ти насправді вирушаєш і що там робляться. Але Рована я бачу тут з того часу, як сам сюди прийшов. Бувало, він зникав на кілька років. Така в нього служба, її величності. Щодо його віку, навряд чи хтось знає, скільки йому років. Я з'явився тут хлопчиськом, І застав старих, які теж були в фортеці, з юних років. Коли вони сюди приїхали, Рован уже був. Старий, дуже старий, але обличчя не змінюється. І злий, як гадюка, промив ревлока. Скільки разів тобі повторювати? Емріс кинув на нього несамовитий погляд. Думай, що кажеш. Старий озирнувся на всі буки, ніби Рован міг ховатися десь поблизу. Емріс явно чогось боявся. Але важко тобі з ним буде. Це напевно. Цей Рован холоднокровний вбивця й мучити, додав Лока, з особливо наближених воїнів Маєви. Принаймні так кажуть. Почути не здивувало Селену. Найгірше, що крім Рована, є ще п'ятеро таких. Я зумію з ним впоратися, тихо сказала вона. «Нам не дозволяють вивчати стародавню мову. Поки ми не вступимо в Доранелу», – додав Лока. «Але я чув, що татуювання Рована – це список тих, кого він повбивав». «Тихіше», – шикнув на хлопця Емріс. «А що скажеш, він не такий?» – огризнувся Лока і похмуро глянув на Селену. «Ти серйозно подумай, чи треба тобі йти в Доранелу? Тут також непогано». «Ні, вистачить з неї розмови». «Я з нею впораюся», – повторила Селена. Навряд Майва має намір роками тримати і тут. Селена вирішила, якщо вона запідозрить щось подібне, то зникне звідси і знайде інший спосіб зупинити Адерландського короля. Лока знов відкрив рота, але Емріс похитав головою і виразно подивився на покриті шамами руки Селени. У неї своя голова на плечах. І своє життя. Лока ще не вмів довго мовчати, заговорив про погоду. Селена взялася за миття посуду і швидко війшла до ритму цього заняття. Таке з неї було на кораблі коли вона чистила і точила свою зброю. Кухня залишилася десь далеко, селена подумки опустилася кудись униз, лякаючись зробленому відкритю. Вона справді не пам'ятала, як це – відчувати себе вільною.